Hallidajen. Det är väl inte värst roligt att vara doktor, men inte det är heller så hemtrevligt att ha en rasendaktor in i stöga som svär och skrämmer vettet och gamla människor. Men det kan i fall inte hjälp. Det är fäll token. Man doktor har jag sett och alls har det varit token där bytt och, och, och, och dra iväg när någon kommer in och ställer sig berätt och lägger ut för dem vals sjuka har kommit upp och vals det känns. Det enda de har att säga räk ut tånga Eller eh, Klöre Men den allra värsta Det var rasen Det var en dikal Halliday vid björksta först Hallidayen Han var Inte fölklik Hår han stod rätt upp På som sån börst Tätt och grått Var det som en Stöbbocker Ygbryna De rätt ut Och yga var som en Kväckällbor med en Bösk Stor chockmontager hade en och stort tjock pulsångskägg vid öra och alltihop var det grått på var grå och hatten var grå och skinne i syna var grått det är med. Jag kunde mest bli grå själv när Hallidayen kom in. Men det som var allervars på dr. Halliday det var käften. Fint rakat och slät var underläppen och haka på honom. Men mun var som en kniv i en hackelsemaskin Knips! sa det Vargång Hallidayen sa honom, Och det var en en blid åkräpt efter halsen All människa var i rädd Till och med kvinnfölka höll sig Fast Halliday var ogift Han knäffade lå dem när det kom och gjort sig söt det gick jag allt helst undan Halliday än jag och. Och hade jag ont i magen så gick jag hellre till gamle kvastkärste i Kastrulltörpe. Men så var det en gång att morme blev så ill, illen i torrosen så att jag var att och gå upp till Halliday fast att det tog hårt åt. Det var man kraker som satt utanför och vänt på att bli insläppt och blek för de visste inte vad det skulle gå med om där inne, doktorn. Rest som det var gick upp och en fattig stacker kom ut. Nästa man! Rötte till där inne från så att det ska vara till i helt väntsal utanför. Nå det blir min tur och jag skulle inte så jämnt rakt slant ur med det jag skulle säga. Det var rent väck för mig. Jag skulle be få, få, få fråga doktorn. Nej, det var inte. Det var inte rätt, Ola. Äh, men att jag nu, nu, nu bara doktorn gå med? Nej. Det största år för mig den gången nog. Dok, do, doktorn kan väl inte in, vara så inliggodigt beskärlig? Vad vill du? Skrek han i dag och kläff hemma med munkniven och stack till med yga. Men, mormin har rosen i syna. Rande det upp ur mig ett tag du? sa Hallidayen. Den gången tyckte jag att det var lite gråa på honom, och därför tog han emot Hemma och bynt beskriv vägen för den. Och ja, det, det är ett hemligt långt. Jag ser, om man räknar ifrån en stor vid brukar så, så, så kan det för vara. Jag ser en, en, en hard mil och en. En del eller så Men ifall en räknare Från såg alltså Vad heter stället? där Kärnga Röt Hallidayen till Hull till Västerkloknäs Spelte upp i med mig en enda gång För någon är rädd Är det ensam att det tar det ur en hocke En vill eller inte Hämt med klockan fem i afta med karjol, sa Hallidayen Men det var inte just meningen att vi skulle ha Hallidayen Ända hem och jag hade Tänkt att en bar skulle ordna saker till jag, så att jag stod kvar och febbla och klodde mig i nacken. Där pekte en bar på dörra och såg på mig och jag gud var det som en usynlig han hade tagit tag i mig och hatt ut mig. Nästa man! röt Halliday en till. Inte för att jag hade någon kariol och det kan en färdig inte bli heller då en fattig stacker, Men eftersom att jag hörde under bruket så fick jag allt bo häst och åkte och ta stalldrängen uppe vid harregården. Mellertid blir det färligt över fem när jag är helt med kariol utanför doktorn sedan. Åtta, tio minuter, det är inte så farligt. Doktor Halliday stod allt lång i dörren och han hade klocka i näven. Klockan fem sa jag Sa hon Och därmed stegen upp i kariol Ta hit sa hon senna. Och tog fattumman Och sen avrede iväg ska jag säga För Halliday var inte en som sparte på en kamp Inte ett enda ord sa på hel vägen Utan att den sa Ligger då En gång? Ja det är jag då Och blåröde och i syna att utslag sa jag nu var det till så att gamle kvastkärst i Kastrultörpe hade blivit tekallad till mormi med medan jag var doktorn och hon stod just och smort ölj med pepper i syna på mormi när jag och Hallidayen kom in. Mormi öja och ilsvidsa för dess När når peppern kommer yga på. Dra åt helvete förbannade spårkärring! sa Hallidayen och kvastkärst i sack ihop som med tom säck. Ta hit vatten, sa hon senna, och jag fick upp ett skop med vatten Nu vass och en Sen att tvätten kör peppen och olja yga på mormi och bynt fråguta om sjuken. Ja, vi ska se te. Vi ska se te, sa hon. Och bli ensamligt blir när hon såg så bekymra mormi var. Har ni äh, äh, papper? Frakten och såg sig omkring på all dålighet i stöga Ja, Ja, jag fick väl fram baken till ett gammalt brev ifrån bror min i Amerika för det var inga papper till stärs. Jag och Halliday satt sig till att rita ihop ett recept men på bordet låg att en gammal gröt som Kirsti hade lagt till, till ömslag åt mor med, och doktorn fick armen it. Med ett får upp och gav Kerstin ett nytt yllblängen men så satt den sig igen och fick unna gröten så att den kunde skriva. Sen han tog hon upp en tvåriksdaler eh, och la på bordet. Se här, sa han. Det här är till medicin. Adjö. Och dem är lagen sett till att gå och vill rakt inte hör på all morminns tackningar. Äh, prat. Äh, prat, sa han. Det här var väl bara snällt och halledajen och alltihop hade väl fått slutet väl av inte här är vi kräker Jag hade trott att nu skulle hon träffa fram och ge sitt te, som Tocka kärs brukar. Se jag ska nog hjälpa te för, för, för lite betalning. <går> Så, se jag ska nog få stöner och titta in om för för lite pengar. Då. Se jag ska nog se i Ibland för lite pengar gick upp. på Håll munskärring Om du steckar dig hit med din peppar Så ska jag smörja dig med peppar Jag Ska du få se så Hallidayen Och slog dörrar igen Satte sang i stöga Och mor på till öjupan Sen har stegen upp i kariol Och jag bakar på äten Och sen vrende iväg som en elraket. Nej jag töckte inte illa om Hallidayen och det var inga sönder om kvast, Kjersti, för hon förkänt inte bättre. Och nog var det bra tån att den gjorde mor med så här tämlig bra rosen, Men det hang på ett hål att den hade skrämt i gärna. Och det var väl inte så bra för föra, kanske...